Capitolul 4. În primăvara anului 1947 începeau cursurile de pregătire pentru admiterea la universitate, dar rezultatele obținute de mine n-au fost considerate ceva cu totul ieșit din comun. Starețul mă proteja în continuare, iar colegii de la templu mă invidiau. Dacă priveam problema din afară, puteam să o iau drept motiv de mândrie, dar, de fapt, avansarea mea a fost întunecată de o situație neplăcută la care nici măcar nu vreau să mă gândesc. Într-o zi, când m-am întors de la școală, cam la o săptămână după ce starețul îmi recomandarea pentru universitate, l-am văzut pe celălalt jiso, care nu primise așa ceva, privindu-mă fericit. Până atunci, acest tânăr nu mă adresase niciun cuvânt. Și diaconul și paracriserul păreau schimbați. Îndădeam dădeam seama, totuși, că se străduie să nu pară altfel decât până acum. M-am dus la Turucava în cameră în seara aceea și m-am plâns de schimbarea survenită la atitudinea celor de la templu față de mine. La început, fără să mă privească în ochi, încercă să mă convingă că nu se întâmplase nimic Dar nu era el omul care să fie în stare să-și ascundă sentimentele și imediat i-am citit vinovăția în priviri Am auzit și eu de la celălalt jiso, spuse Țurucava și nici el nu știe decât din auzite, pentru că era la școală Oricum, se pare că s-a întâmplat ceva bizar cât ai fost plecat Aveam o bănuială, așa că am insistat să continue Țurucava m-a rugat să păstre secretul Privindu-mă fix în ochi, început să îmi povestească. În dupamiază respectivă a venit la templu o fată și a cerut să vorbească cu starețul. Purta haină roșii și era în mod cert o prostituată întreținută de străini. A venit la poartă diaconul în locul starețului. Fata i-a vorbit urât diaconului și a insistat să-l vadă pe stareț. În clipa aceea, din nefericire, starețul își făcu apariția pe culoar. Văzând fata, a venit la intrare. Fata a spus că aproximativ cu o săptămână în urmă, dimineața în care ninsese, vizitase templul împreună cu un soldat străin. Soldatul a trântit-o pe jos și unul din Jiso, ca să se dea bine pe lângă el, a călcat-o în picioare. În seara aceea a avortat. Dată fiind situația, se simțea îndreptățită să ceară despăgubire de la templu. În cazul în care nu-i se acorda, avea de gând să demarște întreaga afacere de la roconjii și să-și reclame drepturile public. Starețul i-a dat niște bani, fără să spună un singur cuvânt și a trimis-o acasă. Toată lumea știa că eu am fă făcut pe ghidul în, seara, în ziua respectivă, dar starețul a spus că, deoarece nu sunt martor la templu care să-mi fi văzut comportarea necuvincioasă, mai bine să nu mi se spună. Și el avea de gând să închidă ochii la tot. Când cei de la templu au auzit povestea de la diacon, au bănuit imediat că eu eram vinovatul. Țurucava mă lua de mână. Era gata să plângă. M-a privit cu ochii lui curați și m-a întrebat direct copilărește. Ai putut tu să faci una ca asta? mi a scotoci puțin starea de spirit. Țurucava mă provocase. De ce-mi pusese astfel de întrebare? Din prietenie? Își dădea oare seama că se repădea de adevărata lui datorie? Știa el oare că astfel mă trăda pe mine în ce aveam eu mai profund? Am mai spus că Țurucava era reversul meu pozitiv. Dacă s-ar fi străduit de cât să mă înțeleagă și mi-ar fi fost cu adevărat devotat, nu mi-ar fi pus astfel de întrebări, nu m-ar fi întrebat nimic, ci mi-ar fi luat tristețea ca atare și ar fi transformată în bună dispoziție. Atunci minciuna ar fi devenit adevăr și adevărul minciună. Dacă țurucava și-ar fi păstrat bunul obicei de a transforma umbra în lumină, noaptea în zi, lumina lunii în lumina soarelui, umezeala mușchiului, noaptea în preamătul frunzelor tinere, strălucitoare din miezul zilei, atunci poate aș fi fost capabil să îmbulbi cumva mărturisirea. Dar tocmai de data aceasta n-a procedat așa. Tristețea mi-a sporit de aceea și mai mult. Am râs în doi peri. Beznă în templu neîncălzit, în greci, Bătrânii piloni ai templului se înălțau în jurul nostru. Noi doi stăteam ghemuiți și vorbeam în șoaptă. Eram împlăcat doar în pijama și tremuram probabil din cauza frigului. Dar plăcerea de a-l minți în față pe prietenul meu pentru prima oară era suficientă ca să-mi tremure genunchii. N-am făcut nimic, i-am răspuns. Zău! exclamă Țurucava. Deci fata a mințit. Lua-o naiba. Și unde mai pui că și diaconul a crezut-o? Indignarea îndreptățită a lui Țurucava spori. Spuse care de gând să explice starețului situația a doua zi. În clipa aceea am trecut prin minte imaginea capului proaspă-dras care arăta ca o legumă fiartă. Apoi am văzut obrajii trandafirii cu minți. Nu știu de ce, dar mi s-a făcut brus silă. Era important să-i indignarea lui țurucava, să iau un grop înainte de a ieși la lumină După părerea ta, starețul crede că eu am făcut o asemenea faptă? L-am întrebat Știu eu, spuse Turucava, a vădit încurcat de această nouă idee N-au decât să mă vorbească în spate cât poftesc Atâta vreme cât starețul ține cu mine să-l liniștit Eu așa văd lucrurile Apoi am încercat să-l convin pe Turucava că dacă încearcă să-mi ia apărarea De fapt stârnește mai mult bănuia la celorlalți numai pentru că starețul credea în nevinovăția mea, i-am explicat eu, a preferat să nu spună nimic și să nu bage în seamă toată tărășenia. Pe măsură ce vorbeam, bucuria mi inima și această bucurie prinse se de cin. Era o bucurie care părea să spună, nu sunt martor, nimeni nu te poate acuza. Nu mă gândeam nicio clipă că starețul crede în nevinovăția mea, ci din potrivă. El era singurul absolut convins de ea. Faptul că a trecut atât de ușor peste faptă mea mă îndreptățea și mai mult să-mi mențin la. Poate că și-a dat seama chiar în clipa în care i-am dat cartușele de Chesterfield. Poate motivul pentru care a trecut lucrurile sub tăcere a fost și faptul că mă pândea. M-a aștepta să vin de bună voie să mă spovedesc. Și nu numai atât. Poate recomandarea pentru universitatea a fost tot mai momeala care să-mi spună mărturisirea. Dacă nu-i spuneam adevărul și o retrăgea drept pentru necinstea mea. Dacă mărturiseam, totuși și dacă se convingea pe deplin că mă căiesc, putea să-mi facă o favoare să-mi lase recomandarea. Capcana cea mare consta în faptul că îi spusese diaconului să nu-mi sufle o vorbă. Dacă eram cu adevărat nevinovat, puteam să trăiesc mai departe, senin, fără să știu sau să-mi dau seama că se întâmplase ceva. Dacă, pe de altă parte, făcusem faptul fapta aceea urâtă, aș putea foarte bine, presupunând că sunt deștept, să mă prefac că trăiesc mai departe liniștit, arătând astfel că n-am nicio vină. Starea normală a unui om care nu are nimic pe conștiință. Așa că ar fi mai bine să mă prefac. Era cea mai bună soluție, era singurul mijloc prin care îmi putea dovedi nevinovăția. Starețul insinua prea mult. Grozavă cursă mi-a mai întins. La gândul acesta mă cuprinse furia. Se părea că nu aveam nicio scuză pentru ce făcusem. Dacă n-aș fi călcată pe fată, americanul putea foarte bine să scoată revolverul și să mă amenințe. La urma urmei nu ai cum să te opui forțelor de ocupație. Fusesem obliga să fac ceea ce făcusem. Dar senzația pe care am avut-o când i-am simțit stomacul pe talpa tenișilor, senzația pe care mi-a dat-o elasticitatea trupului ei, gemetele felul cum arăta, ca o floare strivită, gata, gata să înflorească. Amețeala, descumpănirea pe care mi-a provocat-o, senzația care a trecut în clipa aceea ca un fulger din trupul fetei în al meu, nu mai pot pretinde că m-a obligat cineva să mă bucur de toate aceste lucruri. Tot nu pot uita farmecul acelei clipe. Și starețul știa cu siguranță ce am simțit, știa totul până în cele mai mici amănunte, știa sigur ce plăcere am simțit. În anul următor am fost ca o pastăre în colivie. Colivia mi-a mereu în fața ochilor. Hotărât să nu mărturisesc niciodată, mă simțeam încordat peste zi. Ciudat! Fapta aceea mea, care la momentul respectiv n-a străni niciun sentiment de vinovăție în mine, început să-mi strălucească în minte. Nu mi-era chiar ușor, ce știam că din cauza mea fata pierduse sarcina. Fapta mea se așternuse ca o pulbere aurie în memorie și începuse să iradieze o lumină orbitoare care îmi privirile. Strălucirea murșăviei. Da, asta era. Poate să nu fi fost un păcat prea mare, dar oricum eram conștient de faptul că îl comisese Această conștiință a vinovăției atârna ca un ornament în interiorul meu. Cât despre aspectul practic al problemei până la examenul de admitere la Universitatea Otani. Nu-mi rămânea decât să trăiesc într-o stare de nesiguranță continuă, tându-mi silința să ghicesc adevăratele intenții ale starețului în ce mă privește. Starețul nu a spus niciodată nimic în legătură cu retragerea promisiunii de a mă ajuta să urmez această facultate. Pe de altă parte, însă, nu m-a încurajat în niciun fel, vorbind unde de pregătire pentru examenul de admitere. Cât mai așteptam să-mi spună ceva, orice, numai să-mi spună. Dar parcă din adins nu spunea nimic, supunându-mă unei torture epuizante. Despre mine, poate de teamă sau din încăpățânare, ezitam să-l întreb ce gânduri are cu mine. Pe vremuri îl priveam pe părintele Dosen cu respectul cuvenit și din când în când cu ochi critici, dar acum începuse să dobândească trepta proporții monstruoase. Aveam impresia că în trupului nu se lășulește o inimă omenească obișnuită. Ori de câte ori să-mi întor privirile, această ființă plutea în fața mea ca un castel fantomă. Către sfârșitul toamnei, starețul fusese solicitat la funerariile unui fost tenoriaș și deoarece făcea două ore cu trenul până la locul respectiv, ne anunță cu o seară înainte că pleacă la ora 5 și jumătate dimineața. Îl însoțea diaconul. Ca să fim gata pentru plecarea starețului, trebuia să ne sculăm la ora 4, să facem curat, să pregătim micul dejun. De cum ne-am trezit, ne am și făcut datoria de dimineață, care consta în recitarea sutrei în timp ce diaconul ajuta pe stareț la pregătirile de plecare. Înspre curtea rece și întunecoasă venea scârțuitul neîntrerupt al găleții din fântână. Ne-am spălat repede pe față, când datul cocoșilor din grădină străpungea zorile. Era ceva proaspăt în curigul lor. Ne-am suplecat mânecile mantilor noastre preoței și am luat-o grabă spre sala vizitatorilor, unde urma să ne întâlnim. În răcoarea zorilor, rogojinile de paie din sala cea mare, pe care nu dormise nimeni niciodată, îți o senzație ciudată, parcă îți respingeau atingerea. Lumânările din altar pâlpâiau. Ne-am închinat. Mai întâi ne-am făcut plecăciunea din picioare, apoi am îngenunchiat pe rugojin și ne-am plecat capul de trei ori la sunetul gongului. Îmi plăcea prospețimea vocilor bărbătești la cântarea trei de dimineață. Aveau cea mai puternică rezonanță. Vocile profunde păreau să risipească toate gândurile necurate ce s-au adunat peste noapte. Aveai senzația că din corțile vocale ale tuturor cântăreților, Sășnesc în șuvoi strop negri ce sunt împroșcați în jur. Nu știu dacă și vocea mea răsuna la fel, dar îmi plăcea să cred că și ea risipea aceleași gânduri necurate ca și ale altora. Starețul era gata de plecare încă înainte de a se termina întrunirea la fiertură. Conform obiceiului ne-am aliniat cu toții la intrare ca să-l petrecem. Era încă și cerul era plin de stele. Sub cerul stelat, cărarea de pietre se întindea lin până la poarta San Mon, dar umbrele marilor stejari, pruni și pini, se tărau pe pământ, amestecându-se între ele și ocupând toată suprafața. Puloverul meu era în mai găuri, așa că aerul rece al zorilor împișca coatele. Totul se desfășură în tăcere. Am făcut plegăciunile de rigoare starețului fără să scoatem un cuvânt, iar el ne răspunse aproape imperceptibil. Apoi, zgomotul pașilor starețului și ai diaconului s-a stins treptat, pe măsură ce se îndepărtau pe cărarea pietruită. Obiceiul este la cei din secta Zen, că atunci când petrești pe cineva la plecare, s să aștepți până dispare complet din raza vizuală. Acum nu le mai distingeam bine siluetele, nu se mai vedeau decât poalele albe ale mantiilor și șosetele albe. La un moment dat păreau să fi dispărut complet, dar de fapt nu era așa. Îi ascundeau copacii. După un timp apărură iar mantile și șosetele albe și nu știu de ce, ecoul pașilor lor mi se pără mai puternic decât înainte. Îi priveam cum se îndepărtează și mi s-a părut că a trecut o veșnicie până să dispară cele două siluete pe poarta principală. În clipa aceea un impuls ciudat prinse contur. exact la fel ca atunci când cuvintele importante încercau să-și drum libere din gura mea, dar erau blocate de bâlbâială. Același soartă a avut și acest impuls înăbușit arzând un gâtul. Era de fapt o dorință subită de eliberare, de ușurare. În aceeași clipă, ambițiile mele anterioare, dorința mea de a intra la universitate și mai mult speranța sugerată de mama de a lua locul starețului, încetară să mai existe. Vroiam să mă elibereze o forță mută ce pusese stăpânire pe mine și mă domina. Nu pot spune că în clipa aceea aduceam lipsă de curaj. Curajul necesar pentru a face o mărturisire era de fapt un flac. Pentru unul ca mine, care și-a trăit cei 20 de ani în tăcere, valoarea unei confesiuni era prea mare de fapt. S-ar putea ca lumea să mă considere exagerat, dar adevărul este că, ținând mi firea în ciuda tăcerii starețului și refuzând să mă spovedesc, m-am confruntat doar cu o singură problemă. Există oare păcate? Și dacă o țineam așa până la capăt și nu mărturiseam, atunci se dovedea că păcatul, chiar și unul mic, exista totuși. Pe când întrezăream printre copaci mantea și răsetele albe ale starețului, dispărând în întunecimea zorilor, forța care mi-ar dea gâtul deveni aproape de nestăpânit și vreau să fac o mărturisire totală. Aș fi vrut să fug după stareț, să mă agăs de mâne lui și să-i povestesc cu voce tare tot ce se întâmplase în dimineața aceea cu nisoare. Nu cred că din respect pentru omul care îmi stârnise astfel de dorinți. Forța pe care o exercita starețul asupra mea era mai mult forță fizică. La gândul că dacă mă spovedesc se spulberă primul păcat din viața mea, am avut însă o puternică, parcă mă trăgea ceva înapoi. Apoi silueta starețului trecut de poartă și dispărut sub cerul liniștit, întunecat. Toți s-au relaxat subit și la răzgomotori spre intrare. Stăteam pe loc, dus pe gânduri, dar m-a trezit surucava din visare, bătându-mă pe umăr. Umărul s-a trezit, umărul meu slab și prăpădit și a redobândit mândria. După cum am mai spus, am reușit să absolv cu bine cursurile anului pregătitor în ciuda dificultăților întâmpinate. N-a trebuit să fac nicio mărturisire. La câteva zile după aceea, stare ne-a chemat pe mine și pe Tsurucava și ne-a spus scurt că trebuie să începem să ne pregătim pentru examene și vom fi scutiți de treburile de la templu atâta timp cât suntem ocupați cu învățatul. Am reușit la universitate. Cu toate acestea, problemele nu erau complet lămurite. Atitudinea starețului nu-mi lăsa deloc de înțeles ce părere are el de ziua aceea cu zăpadă. Nici nu puteam da seama ce intenții are în ceea ce privește succesorul. Universitatea Otani însemna un moment de răscruce. Era pentru prima oară în viața mea când mă familiarizam cu idei, cu idei pe care le mi eu deliberat. Otani data de prin 1663, când căminele studențești au fost mutate de la templul Chikushi-Kanzeon la conacul Kikoku din Kyoto. De atunci încoace a servit de pentru urmașii sectei Otanii a templului Honganji. Pe vremea acelui de-al 15 lea patriarh al templului Honganji, un de pe nume Soken Tagagi, care locuia la Niniva, a făcuse o donație mare. S-au stabilit pe actualul teren de la Rakuoku Karasumagashira, din partea de nord a capitalei și au înființat acolo universitatea. Terenul se întindea pe numai 10 acri de pământ și era prea mic pentru universitate. Și totuși aici au studiat și s-au inițiat în principiile budismului mulți tineri, nu numai din secta Otanii, ci și din sectele budiste. O poartă veche din cărămită despărțea terenurile universității de stradă și de liniile de tramvai. În partea de vest, poarta dădea spre muntele Hiei. De aici, o alee pietruită ducea până la poarta cea mare pentru mașini de la clădirea principală, o construcție întunecată, mohorâtă, cu două nivele. Pe vârful acoperișului de la intrare se înălța un turn a rămiu. Nu era nici pentru ceas, nici pentru clopot. Sub de subțire, o fereastră pătrată eclipsa un colț din cerul albastru. Lângă intrare se înălța un tei bătrâni, ale cărui frunze minunate străluceau precum cuprul în soare. Universitatea, care la origine abusese doar clădirea principală, se extinsese cu timpul și diferitele ei părți fură legate între ele la întâmplare. Era în mare parte o construcție veche din lemn, cu un singur nivel. Înăuntru clădirii nu putea intra încălțat și diferitele ei aripi erau legate prin coridoare interminabile, făcute din scânduri din lemn de bambus. Cu vremea dușumea meu a început să troznească, din când în când se mai reparau porțiunile stricate și când treceai dintr-o aripă în alta, călcai pe un adevărat mozaic de lemn închis și deschis la culoare, deoarece scândurile vechi și noi erau intercalate. Când te înscrii la o școală nouă sau la universitate, deși vii cu forțe proaspete, ai parcă sentimentul zădărniciei lucrurilor. Așa am pățit și eu în primele zile la Universitatea Otani. Deoarece nu-l cunoșteam decât pe Tsurukawa, m-am văzut obligat să vorbesc numai cu el. Totuși, după câteva zile, ne-am dat seama că nu e bine să facem opinie separată. Tsurukawa a fost de aceeași părere, așa că după ce am hotărât să nu mai stăm împreună în pauze, fiecare a încercat să-și lege noi prietenii. Fiind însă bâlbâit, eu nu aveam curajul lui Tsurukawa și, pe măsură ce numărul prietenilor lui sporea, eu mă simțeam din ce în ce mai izolat. În programa din anul pregătitor de la universitate am avut următoarele obiecte. Etică, japoneză, studiul ideogramelor, chineză, engleză, istorie, scriptura budistă, logică, matematică și educație fizică. De la bun început mi-au dat de furcă cursurile de logică. Într-o bună zi am hotărât să-l abordez pe unul din studenți în pauza de prânz, mai cu seamă că îmi propusesem de va timp să fac cunoștință cu el. Stătea întotdeauna singur și își lua gustarea lângă straturile de flori din grădină. Obiceiul acesta al lui era ca un soi de ritual și niciunul din studenți nu se apropia, în special de când au constatat cu cât de zgust își privește mâncarea. Nici el nu vorbea cu ceilalți studenți și părea să respingă ideea de a se împrieteni cu vreunul din ei. Știa că îl cheamă ca și Vagi, Ce m-a frapat la el erau picioarele lui strâmbe și că avea un mers tare ciudat. Întotdeauna a lăsa impresia că umblă prin noroi. Când reușea în sfârșit să scoată un picior din noroi, parcă se împlânta celălalt. Nu putea însă să nu-i remarci sprintenala fizică. Mersul lui era ca un dans exagerat, cu totul și cu totul original. Era normal să-l fi remarcat pe cașioagii încă din prima zi. M-am simțit ușurat când mi-am dat seama cât este de urât. Picioarele lui strâmbe însemna de la bun început acord perfect cu starea mea. Ca Cașiuagii își deschise cutiuța cu gustare pe un petec de trifoi din grădină. Grădina se afla lângă o clădire dărăpănată ce adăpostea camerele în care noi făceam exerciții de karate și jucam ping-pong. Nu mai rămăsese aproape niciun geam la ferestre. În grădină creșteau niște pini prăpădiți și câteva rame din lemn acopereau răsarnițele goale. Vopseau albastră a ramelor început să se scorojească. Era urâtă și încrețită ca niște flori artificiale. Lângă răsarnițe se aflau câteva rafturi pentru vaze cu bonsai, o grămadă de țigile și pietricele, precum și un strat de ciubotica a cucului și unul de zambile. Era plăcut să stai pe trifoi. Prunzele lui Ginga și absorbeau lumina și o grămadă de umbre micuțe parcă pluteau ușor asupra pământului. Ca și nu se deosebea cu nimic de ceilalți studenți, numai când umblate te frapa diformitatea. Chipul lui palid avea o frumusețe rece, percepai o sluțenie fizică și în același timp o frumusețe aproape feminină. Handicapații fizic și femeile frumoase se satură să tot fie priviți, se plictisesc de ideea de a fi în permanență în atenția altora. Se simt îngrădiți, ei răspund privirilor prin propria lor prezență. Cel care privește cu adevărat e cel care câștigă. Ca și se uită la gustarea lui, dar simțeam că ochii lui examinează atent lumea din jur. Părea un îngâmpat, cel puțin aceasta a fost impresia pe care mi-a lăsat-o mie atunci. Privindu-l în lumina primăverii, printre flori, mi-am dat seama că el nu suferea de sficiune, de vinovăția secretă pe care o simțeam eu. El era o umbră care își revendica drepturile, care se afirma, sau mai simplu, era umbra însăși. Soarele n-avea cum să pătrundă prin pielea aceea dură. Cutia cu gustarea n-a fost prea consistentă, dar i-a mâncat conținutul preocupat și scârbit. Oricum, gustarea pe care și-o pregătise era doar cu puțin inferioară celei pe care mi-o pregăteam eu diminețile, din rămășițele de la micul dejun pe care îl găseam pe la templu. În 1947, dacă nu-ți puteai permite să-ți procure alimente de la bursa neagră, era imposibil să mănânci ca lumea. M-am așezat lângă cașivage cu caietul și cu butia cu gustarea în mână. Umbra mea-i căzut pe mâncare, așa că își ridică privirile. S-a uitat la mine, apoi și-a coborât iar privirile și și-a reluat mestecatul monoton ca un vierme de mătase care ronță-i funze de dud. Scuză-mă!" am spus bâlbâindu-mă teribil. Vreau să te întreb ceva în legătură cu niște chestiuni pe care nu le-am înțeles la ultimul curs." Vorbeam limba standard din Tokyo, deoarece mă hotărâsem să renunț la accentul Kyoto după intrarea mea la universitate. Nu înțeleg o iotă din ce zici," spuse Kașiwagi. N-au decât o bâlbâială nesfârșită." Am simțit că mă roșesc, ca și oagii și linse bățigașele cu care mâncase și continuă. Știu de ce ai intrat în vorbă cu mine. Te cheamă Misoguchi, nu? Dacă tu ești de părere că trebuie să vrem prietenii numai pentru faptul că suntem amândoi niște handicapați, n decât, nu mă deranjează. Dar în comparație cu cea am eu, crezi că bălbeala ta este chiar atât de gravă? Nu crezi că faci prea mult caz de ea și de tine totodată? Mai târziu, când am aflat că acest și oagi promenea dintr-o familie din secta rinzai zen, mi-am dat seama că prin întrebările și răspunsurile lui nu făcea decât să abordeze problemele în maniera caracteristică unui preot zen. N-am cum să neg însă influența puternică pe care a exercitat-o asupra mea la vremea aceea. Bâlbâiete! Hai, bâlbâiete! Îl asculta, uimit la culme de modul în care spuseze lucrurilor pe nume. Ai dat în sfârșit de cineva în fața căruia Poți să te bâlbâinesc în genit, nu? Așa sunt oamenii, dar știi. Toți își caută un tovarăș. Ia, ascultă, ești încă virgin? Am dat din cap că da, fără măcar să zâmbesc. Ca și oagii mi-a pus întrebarea exact ca un doctor, așa că am considerat că e mai bine să nu-l mint. Da, așa m-am gândit și eu. Ești virgin, dar nu ești frumos, n-ai nimic frumos. N-ai succes la fete și ți-e teamă de profesioniste. Asta e. Dar dacă atunci când te ai gândi să te împrietenești cu mine, te-ai gândit că și eu sunt virgin, atunci te înșeli. Vrei să auzi povestea mea? Fără să aștepte vreun răspuns ca și ogii continuă. Sunt fiul unui preot zen din Sanomia, și m-am născut cu picioarele strâmbe. Când mă auzi de mă în felul acesta, îți imaginez probabil că sunt un amărât bolnăvicios, care nu-i pasă cu cine stă de vorbă, de vreme ce a găsit în fața cui să-și ușureze inima. Ei bine, nu sunt așa. N-aș fi în stare să mă destăinuiesc orcui. Nu prea-mi convine că spun, dar adevărul este că te-am ales deliberat pe tine de la bun început ca să-mi ascult povestea vieții. Înțelegi, m-am gândit că poate tu o să ai mai mult de profitat decât oricare altul dacă o să afli ce am făcut. Cel mai bun lucru ar fi să faci și tu la fel. După cum bine știi, credincioșii că pe credincioși și abstinenții pe abstinenți. Ei bine, mie mi-era rușine de situația în care mă aflam. Am considerat că am mă cu ea însemna înfrângere. Dacă era să mă apuc să port pică, bineînțeles că nu duceam lipsă de motive. Părinții mei ar fi putut să aranjeze să mă opereze la picioare când era mic. Acum e prea târziu. Dar părinții îmi sunt absolut indiferenți și mă enervează ideea de a avea un dinte împotriva lor. Credeam că nu o să mă iubească femeile. După cum probabil și tu, e mai comod și mai liniștitor să gândești astfel. Nu era neapărat o contradicție între această credință și refuzul meu de a mă împăca cu situația. Înțelegi, dacă aș fi crezut că femeile mă pot iubi așa cum arăt, adică în actuala situație, atunci, în măsura în care aș fi crezut asta, m-aș fi împăcat cu starea de lucruri. Mi-am dat seama că cele două tipuri de curaj, curajul de a judeca realitatea exact cum se prezenta ea și curajul de a lupta cu acest raționament, se putea foarte bine împăca unul cu altul. Fără să mă tulbur, de puțin, puteam foarte bine să am sentimentul că lupt. Aceasta fiind starea mea de spirit, era normal să nu caut compania unor femei profesioniste, așa cum au procedat mulți dintre prietenii mei. Ceea ce m-a împiedicat de fapt să le aleg pe ele este faptul că prostituatele nu se culcă cu clienților din dragoste. Ele au tot soiul de clienți: bătrân senil, ceșetor fără un ochi, bărbați arătoși, chiar și proș, atâta vreme cât nu știu că sunt leproși. Această egalitate în drepturi face pe orice tânăr să se simtă în largul lui și să-și vadă voios de treburi, cumpărând prima femeie ce iese în cale. Dar eu nu apreciam această egalitate. Nu mă puteam împăca cu gândul că o femeie poate trata un bărbat perfect normal și unul ca mine ca fiind egal. Mi se părea un fel de autopângărire. Înțelegi, mi-era teamă că dacă handicapul meu era scăpat din vedere sau ignorat pur și simplu, eu aș înceta într-un sens să exist. Era aceeași teamă care te stăpânește și pe tine acum, nu? Pentru ca starea mea să fie complet recunoscută și aprobată, era absolut necesar ca lucrurile să se petreacă mult mai suntuos decât ar fi fost necesar în mod normal. Orice s-ar întâmpla, gândeam eu, însemna că așa mi-a fost soarta. Puteam fără îndoială să trec peste sentimentul îngrozitor de insatisfacție. Insatisfacție pentru că eu și lumea ne aflam în relații antagonice. Aș fi fost posibil dacă mă schimbam eu sau lumea, dar nu-mi venea să mă gândesc la astfel de schimbări. Detesta orice gânduri absurde. Concluzia logică la care am ajuns după reflectări îndelugate a fost că dacă schimbam în lumea, încetam să exist, iar dacă mă schimbam eu, nu mai exista lumea. Și, paradoxal, această concluzie însemna un soi de împăcare, un soi de compromis. Lumea se putea împăca cu ideea că e așa cum arătam, nu puteam fi niciodată iubit. Capcana în care cade în cele din urmă un tip diforn respingător nu constă în rezolvarea situației de antagonism a lui cu lumea, ci în aprobarea totală a acestui antagonism, în resemnare. De aceea nu se poate niciodată învindeca un tip slut. În momentele acelea, când eu eram în floarea tinereții, folosesc intenționat această expresie, mi s-a întâmplat ceva de necrezut. Am cunoscut o fată dintr-o familie înstărită, enoriașei în templului nostru. Fata absolvise școala de fete din Kobe și era tare drăguță. Într-o zi s-a dat de gol că mă iubește. nu puteam crede urechilor. Pentru că arătam cum arătam, studiam foarte atent psihologia altora. Din această cauză nu m-am încăpățânat să iau lucrurile prea ușor, cum ar fi făcut mulți alții care ar fi atribuit această dragoste compătimirii pur și simplu. În schimb, am presupus că dragostea fetei se datora mândriei ei excesive. Fata aceasta era foarte conștientă de frumusețea și feminitatea ei și era imposibil să accepte vreun pretendent încrezut. Nu putea suporta ideea de a-și măsura propria mândrie cu gânfarea unui încrezut. Avea șansa să facă așa zise partide bune, dar cu cât erau mai bune, cu atât îi displăceau mai mult. În cele din urmă respinse cu dezgust orice dragoste care implica un echilibru. A fost foarte corectă din punctul acesta de vedere și puse ochii pe mine. Știam ce răspuns aveam să-i dau. Poate o să râs de mine, dar i-am spus simplu, nu te iubesc. Ce puteam să-i spun? Răspunsul era cinstit și foarte natural. Dacă în schimb m-aș fi hotărât să nu pierd ocazia și aș fi răspuns declarației ei prin și eu te iubesc, poate aș fi părut mai mult decât ridicol, poate chiar tragic. Oamenii care arată ca ragios, așa ca mine, sunt extrem de atenți să evite pericolul de a părea tragici din greșeală. Știam foarte bine că dacă par odată tragic, lumea noastră se mai simtă nestingerită în contactul cu mine. Era foarte important pentru celelalte suflete ca eu să nu par un nenorocit. De aceea am replicat scurt nu te iubesc. Răspunsul meu l a surprins-o pe fată. Fără pic de reținere, mi-a spus că mint. Un adevărat spectacol să vezi cum încerca să mă câștige, fiind însă extrem de atentă să nu îmbrănească amorul propriu. Fata aceasta nu-și putea imagina că ar exista vreun bărbat pe lumea aceasta care să nu iubească dacă avea șansa. Dacă existau astfel de persoană, atunci nu făcea decât să se amăgească. Așa că se porni să mă analizeze amănunțit, ajungând în final la concluzia că de fapt eram îndrăgostit de ea de câtva timp. Era o fată deșteaptă. Pretinzând că mă iubește, trebuie să-și fi dat seama că iubea o persoană la care se ajungea foarte greu. Orice ar fi spus era neadevărat. Dacă ar fi pretins că sunt atrăgător când de fapt nu eram, m-ar fi enervat. Dacă mi-ar fi spus că picioarele mele strâmbe sunt frumoase, m-ar fi enervat și mai tare. Dacă ar fi făcut cât de cât aluzii la faptul că nu mă iubește pentru fizicul meu, ci pentru ce simte ea că există în sufletul meu, m-ar fi supărat cu adevărat. Oricum, fiind foarte deșteaptă, s-a gândit la toate acestea și a continuat simplu. Te iubesc și conform analizei făcute de ea, bineînțeles că descoperise în mine un sentiment care corespundea dragostei ei. Nu puteam accepta acest soi de lipsă de logică. În același timp mă și o pasiune puternică pentru fată, dar nu consideram că această pasiune era suficientă pentru a ne lega unul de altul. Îmi trecut prin minte că dacă era cea care mă iubea cu adevărat, pe semne că aveam o trăsătură distinctivă, ceva care mă deosepea de ceilalți. Și despre ce putea fi vorba dacă nu despre picioarele mele strâmbe. Astfel am ajuns la concluzia că, deși ea nu mi-a mărturisit, că îmi iubea picioarele. Dar lucrul acesta era absolut imposibil, atât cât puteam eu judeca situația. Dacă individualitatea mea n-ar fi stat în picioarele mele strâmbe, această dragoste putea fi acceptabilă. Dar dacă ar fi să-mi recunosc individualitatea, rațiunea mea de a fi în altceva, aceasta ar atrage după sine un soi de recunoaștere suplimentară. Și atunci, inevitabil, aș ajunge să recunosc rațiunea altora de a fi în acest mod suplimentar, și la rândul ei ar duce la recunoașterea unui eu complet absorbit de univers Așa că dragostea era imposibilă Părerea ei că era îndrăgostită de mine era o pură iluzie Și mi-era imposibil să o iubesc De aceea continuam să-i spun Nu te iubesc Ciuda, dar cu cât îi spuneam mai mult că nu o iubesc Cu atât mai mult cădea sub povara iluziei că este îndrăgostită de mine Într-o seară sfârșit prin a mă lua cu asalt Mi-a oferit trupul ei și pot spune că era amețitor de frumos dar am fost cu totul neputincios când a sosit momentul. Acest teribil eșec al meu a rezolvat totul foarte simplu. În cele din urmă se pare că i-am dovedit că nu o iubesc. M-a părăsit. M-am simțit rușinat de eșec, dar în comparație cu rușinea pe care o simțeam din cauza picioarelor mele strâmbe, nimic nu mai conta. Ceea ce m-a îngrijorat însă a fost cu totul altceva. Știam motivul pentru care am eșuat. Gândul atingerii picioarelor ei frumoase de către picioarele mele diforme. Această descoperire a distrus cu totul liniștea mea sufletească. Eram convins că nicio femeie nu mă va iubi niciodată. În clipa aceea, înțelegi, am simțit un soi de bucurie nesinceră la gândul că, prin satisfacerea dorinței mele, voi dovedi imposibilitatea dragostei. Dar trupul mă trădase. Ceea ce am vrut să realizez cu spiritul, am realizat cu trupul și astfel am fost confruntat cu o nouă contradicție. Ca să fiu vulgar, visasem la o dragoste, ferm convins că nu pot fi iubit, dar în cele din urmă am înlocuit dragostea cu dorința sexuală și m-am simțit ușurat. Am înțeles că însăși dorința de a poseda, solicita pentru realizarea ei, ca eu să uite condițiile concrete ale existenței mele și că trebuie să mă lepăt de ceea ce constituia singura barieră în dragoste și anume convingerea că nu pot fi iubit. Considerasem întotdeauna dorința de a poseda ca pe ceva mult mai clar decât era de fapt și nu mi-am dat seama că ea cerea oamenilor să se vadă pe ei înșișca în vis, mai puțin realist. Din clipa aceea, trupul mă interesă mai mult decât spiritul, dar nu puteam deveni o încarnare a dorinței pure. Eram ca vântul. M-am transformat în ceva ce nu putea fi văzut de alții dar care vede totul, care se apropie ușor de țintă, o dezmiardă și în cele din urmă pătrunde în cel mai tainic cotlon al ei. Dacă vorbesc de conștiința trupului, cred că o să-ți imaginez o conștiință ce se asociază cu un obiect tare, masiv, opac, dar nu eram așa. Ca să realizez că sunt un singur trup, o singură dorință, însemna să devin transparent, invizibil, cu alte cuvinte, ca vântul. Dar picioarele mele strâmbe s-au dovedit pe loc ca fi un mare obstacol. Ele n-au cum să devină transparente. Nu păreau atât picioare cât un cuplu de spirite încăpățânate. Existau mai solide, mai trainice decât însuși trupul. Cred că oamenii gândesc că nu se pot vedea pe ei înșiși dacă n-au oglindă. Dar dacă ești diform, ai o oglindă sub nas tot timpul. În orice clip a zilei, trupul meu se reflecta în acea oglindă. Ceea ce lumea considera jenă, pe mine mă frapa ca fiind un simplu joc de copii. Nu putea fi vorbă de gen în cazul meu. Faptul că existam astfel era sigur, la fel de sigur ca și existența pământului și a soarelui, a păsărilor frumoase și a crocodililor urâți. Lumea era neclintită ca o piatră funerară. Nici cea mai mică neliniște, nici cel mai vag punct de sprijin în aceasta consta modul meu original de viață. Pentru ce trăiesc? La gândul acesta oamenii se alarmează și vor chiar să-și pună capăt zilelor. Pe mine nu mă deranja însă, perechea de picioare strâmbe, rațiunea mea de a fi, țelul și idealul vieții, viața însăși. Era mai mult decât mulțumit, numai pentru faptul că există. Întâi de toate, oare nu tocmai neliniștea legată de existență izvorăște dintr-un soi de insatisfacție exagerată la gândul că omul nu-și trăiește din plin viața? Remarcase mă văduvă bătrână care locuia singură la noi în sat. Unii ziceau că are 60 de ani, alții chiar mai mult. Am fost trimis în locul tatălui meu să țin slujba la parastasul tatălui ei. N-a venit o rudă de a ei la slujba, așa că am fost doar noi doi. După ce am terminat cu sutrele, m-a servit cu ceai în altă cameră. Pentru că era o zi foarte călduroasă de vară, am rugat-o să mă lase să mă spăl. M-am dezbrăcat și bătrâna a turnat apă rece pe mine. Am văzut-o că se uită ca un pătimitor la picioarele mele, și imediat mi-a încolțit un plan în minte. M-am spălat și m-am întors în camera în care stătusem înainte. În timp ce mă ștergeam, mi am spus foarte serios că înainte de a mânna, i-a apărut mamei în vis, Buda, și a anunțat că femeia care îi se va închina acestui copil, când se va face mare, va renaște în paradis. În timp ce vorbeam, bătrâna credincioasă m-a privit fix în ochi, pipăind mătăniile cu degetele. Stăteam întins pe spate, gol, ca un cadavru. Cu cartea sfântă strânsă la mă prefăceam că recit sutra. Am închis ochii. Cred că pot să-ți imaginez cât m-am abținut să nu râd. Nu visam deloc ochii deschiși. Îndădeam seama de seriozitatea cu care bătrâna se închina picioarelor mele și își citea sutra. Nu mă preocupau decât picioarele mele și mă de râs din cauza situației ridicole. Picioare strâmbe, picioare strâmbe. Era singurul lucru la care mă mai puteam gândi. Era tot ce mai vedeam în mintea mea. Forma monstruoasă a picioarelor mele, urățenia extremă, ce caragios luc! Și ca lucrurile să fie și mai amuzante, câteva șuvițe de păr ale bătrânei mi atingeau tălpile pe când mi se tot închina și mă gâdilau. Se pare că mă în privința mea chiar din clipa în care i-am atins picioarele frumoasei fete, deoarece am trăit cu impresia că n-am să simt niciodată nimic. Dar chiar în timpul comediei de care îți vorbesc mi-am dat seama că sunt excitat și nu era doar o iluzie. Da, și tocmai în cele mai nepotrivite condiții. M-am ridicat brus și am împins-o pe bătrână. Nici măcar n-am avut timp să mă gândesc că-i ciudat că nu o surprinde gestul meu. Bătrâna văduvă zăcea acolo unde o împinsesem eu, cu ochii închiși, recitându-și sutra. Curios, dar mi-amintesc foarte bine că sutra era un capitol din Marea Compasiune Darani. Iki-iki, Shino-Shino, Orasan, furașiri, Haza-Haza, Furashaya. Bineînțeles că știi cum este comenta capitolul acesta. Te implorăm, te implorăm să ne dai esența nepângărită a purității ireproșabile din care cele trei păcate, lăcomia, furia și prostia, au dispărut cu totul. În fața ochilor mei, chipul femeii de 60 de ani, un chip ars de soare, nefardat, părea că mă primește cu brațele deschise. Excitația mea n -a slăbit în intensitate. În aceasta consta absurditatea maximă a întregii farse, dar eu mă lăsasem furat de ea fără să vreau. Sau mai bine zis, nu eram inconștient de ea. Eu vedeam totul. Nemai pomenită calitate să poți pătrunde totul până în cel mai mic amănunt, și să vezi totul pe un asemenea întuneric. Fața ridată a bătrânei n-avea nimic frumos și nimic sfânt. Cu toate acestea, urzenia și vârsta ei înaintată păreau să constituie o confirmare a condiției mele de viață lipsită de iluzii. Cine putea să spună că dacă ar fi să privești o femeie fără să visezi cât de puțin, oricât ar fi ea de frumoasă, chipul ei nu se transforma într-unul asemănător cu al bătrânei. Picioarele mele strâmbe și chipul acesta. Da, asta era. Privind realitatea în față, îmi întrețineam starea de excitație fizică. Acum, pentru prima oară, am fost în stare să cred în dorința trupească și o consideram cu un oarecare sentiment de prietenie. Mi-am dat seama că rezolvarea nu constă în a încerca să micșorezi distanța dintre mine și obiect, ci în păstrarea acestei distanțe, astfel încât obiectul să rămână obiect. E plăcut să-ți privești obiectul. În clipa aceea am descoperit logica erotismului meu din punctul de vedere al handicapatului. Chiar dacă este în impas, el nu se simte jenat. Am descoperit ceea ce se cheamă în mod normal a fi îndrăgostit nebunește. Dorința trupească era ca vântul sau ca o haină magică ce-și ascunde purtătorul și îmbinarea născută dintr-o astfel de dorință nu putea fi decât un vis. În timp ce priveam, trebuia să mă las și privit. Din când în când de eliminam din lumea mea și picioarele mele strâmbe și femeile. Le țineam atât pe unele cât și pe celelalte la oarecare distanță de mine. Realitatea se dezvăluia în goliciunea ei. Dorința era pură iluzie. Și în timp ce priveam, mă simțeam rostogolindu-mă în hăul iluziei și în același timp arunca la suprafața realității pe care o priveam. Picioarele mele strâmbe și femeile mele nu se vor atinge niciodată, nu se vor suprapune, dar vor fi amândouă azvârlite în afara lumii. Dorința din mine sporea, pentru că picioarele mele strâmbe și acele picioare frumoase nu se vor atinge niciodată, în veci. Ție e greu să mă urmărești? E nevoie să-ți dau o explicație? Dar sunt sigur că înțelegi și tu că nu mi-a fost greu să cred după aceea că dragostea este imposibilă. Am scăpat de jenă, am scăpat de dragoste. Lumea s-a oprit, dar în același timp continua să meargă înainte. E nevoie să mai precizez lumea noastră? Astfel că pot să definesc în câteva cuvinte marea iluzie în ce privește dragostea din lumea aceasta. Este efortul de a lega realitatea de aparență. Mi-am dat seama imediat că această convingere a mea Convingerea că nu voi fi niciodată iubit, stătea ea însăși la baza existenței omenești. Deci știi cum i-am pierdut eu fecioria. Ca și oagi termină de vorbit. L-am ascultat foarte atent, am oftat în cele din urmă. Vorbele lui m-au impresionat profund și n-am mai putut scăpa de senzația dureroasă că m-a afectat un mod de a privi lucrurile la care eu nu mă gândisem până atunci. Imediat după ce cași oagii de vorbit, soarele de primăvară se trezi în jurul meu și triforul strălucea puternic. Se auzi din nou și gălăgia de pe terenul de basche din spatele clădirii. Dar deși era tot prânz și aceeași zi de primăvară, înțelesul tuturor acestor lucruri părea să se fi schimbat complet. Nu aveam astâmpări, vreau să zic și eu ceva, să intervin în vreun fel. Am bâlbâit însă ceva penibil. Trebuie să te fi simțit tare singur de atunci încoace. Ca și oagii, iar s-a prefăcut că nu înțelege ce spun și mă rugă să repet. În răspunsul pe care mi l-a dat însă se dovedi oarecum mai prietenos. Singur zici, de ce să fiu singur? O să vezi cum am evoluat după ce ajuns să mă cunoști. Sună clopoțelul pentru începerea orelor de după amiază. Eram pe punctul de a mă ridica, dar ca și oagii care stătea încă pe iarbă mă trase brutal de mânecă. Purtam aceeași uniformă pe care o purtasem și la colegi, peticită și jerpelită. Îi schimbasem doar nasturii. Pe lângă toate acestea mai era și prea strântă și mă făcea și mai slab decât eram în realitate. Ora următoare e studiul ideogramelor, nu? E îngrozitor de plictisitoare. Hai mai bine la plimbare! Se ridică, ceea ce însemna un efort extraordinar. Se părea că se dezmembrează tot și apoi se asamblează ial. Apoi îmi aminti de o cămilă pe care am văzut-o odată într-un film ridicându-se. N-am lipsit de aici niciun curs până atunci, dar nu vreau să ratez ocazia de a mai auzi câte ceva despre Cașiuagii. Am pornit-o spre poarta principală. Abia după ce am trecut de poartă mi a dat seama bine de mersul lui Karagöz și m-am simțit pur și simplu jenat. Ciudat că puteam să-mi îngăduie astfel de sentimente și că mi-era rușine să merg alături de Cașiuagii. Cașiuagii fu cel care mă rămuri de ce mi-e rușine. Tot el mă îmboldi să-mi trăiesc viața. Cuvintele lui înlăturară toată stânjenala și păcătoșenia din inima mea și le transformară în ceva proaspăt. Poate tocmai din cauza asta, pe când treceam de poarta principală, pe cărarea pietruită, muntele Hiei, pe care îl vedeam în zare neclar, din pricina soarelui strălucitor, îmi apărea în fața ochilor ca și când îl vedeam pentru prima dată. Și mi se părea că își făcea din nou apariția acolo, în fața mea, cu o semnificație nouă, în același mod în care o mulțime de lucruri din preajma mea, care zăcuseram amortite până atunci, păreau să se fi trezit, să fi căpătat un sens nou. Vârful muntelui era ascuțit, dar colinele de la Poale se întindeau la nesfârșit, exact ca o temă muzicală ce persistă în aer. Priveam muntele Hiei, ce se înălța dincolo de acoperișurile joase. Doar faldurile laterale ieșau limpede în evidență și păreau foarte aproape. Umbrele primăvăratice ale restului de munte erau îngropate într-un albastru întunecat. Nu prea era lume pe stradă și treceau foarte puține mașini. Din când în când se auzea tramvaiul huruind pe șine între gara Kyoto și depoul Karasuma. Pe partea cealaltă a străzii, chiar în fața porții pe care ieșisem, se înălțau stâlpii porții universității, iar la stânga se insinuau niște ginko cu frunze proaspete. Hai să dăm o raită terenului, spuse vagi. Am traversat șinele de tramvai. Kașiwagi se împletici greoi până trecut strada, aproape goală, întregului trup zdruncinându-se de mișcările bruște pe care le făcea. Terenurile universității erau întinse. Un grup de studenți, care nu aveau cursuri sau care se să răsăchiulească, băteau mingea. Războiul abia se termina de câțiva ani, dar tinerii se și gândeau cum să-și cheltuiască energia. Mă gândeam la mâncarea proastă de la templu. Ne așezam pe un leagăn aproape putreți și priveam în gol spre colegii noștri care alergau spre noi, antrenându-se pentru maraton și apoi spre terenul de joc elipsoidal. Chiulitul de la orez dădea aceeași senzație pe care ți-o lasă o cămașă nouă pe piele. Lumina soarelui ce ardea și briza ușoară mi-au accentuat-o. Un grup de alergători se îndreptară spre noi, respirând greu. Pe măsură ce oboseau, slăbeau pasul, apoi dispăreau iar, ridicând în urma lor un or de praf. Proști, spuse ca și oagi, Niște proști, asta sunt." Cuvintele lui nu sunau a invidie. Ce naiba se dau atât în spectacol? Au probabil impresia că o fac pentru sănătate. Dar la ce servește atâta paradă? Peste tot se organizează întreceri sportive, nu? Zău că e un semn de decădere. Ar trebui să se prezinte publicului ceva ce nu s-a mai prezentat. Ar trebui să se prezinte execuții. De ce nu se organizează execuții publice?" Ca și agită cu o clipă, apoi continuă visător. Cum îți imaginezi că au reușit să mențină liniștea și ordinea în timpul războiului, dacă nu prin manifestări publice de moarte violentă? Cred că motivul pentru care au pus capăt execuțiilor este că se temeau ca lumea să nu devină cumva însetată de sânge. Curată prostie, cei care adunau cadavrele în urma raidurilor aeriene erau blândi și binevoitori. Când vezi oameni chinuindu-se, când îi vezi acoperiți de sânge, și le auzi gemetele, devii mai bun, mai blajin, mai pașnic Nu în astfel de momente devenind cruz și doritor de vărsări de sânge Nu, ci într-o dupamiază frumoasă de primăvară ca aceasta Într-un moment ca acesta, nu crezi? Când privești absent, soarele cum se strecoară printre frunzele copacilor de pe proaspăt proaspătunsă Orice coșmar de pe lumea aceasta, orice coșmar din istoria lua ființa astfel în lumina clara a zilei, tocmai ideea indivizilor plini de sânge, ce se sting în suferință cuplită, dă un contur limpede coșmarului și ajută la materializarea visului. Coșmarul nu mai este propria noastră agonie, ci suferința fizică cumplită a altora. Dar nu suntem obligați să simțim durerea altora. Ah, ce alinare! Dogmatismul sângeros al și oagii și avea farmecul lui, dar ce mai interesa pe mine acum era să aud ce i s-a mai întâmplat după povestea cu bătrâna. Pentru că, după cum v mai mărturisit, mă bizuiam pe el, îl vroiam de model. Am reușit să-l întrerup și să fac aluzie la ce mă interesa. Vrei să spui femeile? Hmm, am ajuns să pot intui perfect dacă unei femei îi place un bărbat cu picioarele strâmbe. Sunt și din astea, să știi. S-ar putea să fie și femei care își ascund toată viața simpatia pentru bărbați cu picioare strâmbe, care își duc secretul cu ele în mormânt. Ar fi singura lipsă de gust a unei astfel de femei, poate singurul ei vis. Hai să vedem. Cum distinști o femeie care i-ai pla bărbați cu picioare strâmbe? De obicei o frumusețe de mâna întâi. Are un nas rece, ascuțit, dar o oarecare degajare în expresia gurii. În clipa aceea se îndrepta spre noi o fată.